Перша російська експедиція до Північного полюса Георгій Сєдов народився в 1877 році. З дитинства він відрізнявся рішучістю і спритністю, а під час навчання у школі був найкращим учнем. Отримавши атестат штурмана, він склав у Петербурзі іспит з курсу морського корпуса – Одержав чин поручика і пішов на службу до головного гідрографічного управління. У той час одна за одною споряджалися експедиції до Північного полюса. Мріяв про подорож до полюса і сідов. 27 серпня 1912 року з Архангельска вирушила на судні Святий Фока перша російська експедиція на Північний полюс під керівництвом сідова. Буквально з перших днів корабель потрапив у смугу жорстоких штормів. Сядов поводився героїчно. В обмерзлому одязі він годинами не сходив з капітанського містка. Коли матроси буквально падали від утоми, Сядов наказував офіцерам заміняти їх. Святий Фока застряг у кризі біля західного берега Нової Землі та продрейфував так близько року. І лише завдяки нескінченній енергії і веселій вдачі, невичерпного на вигадки Сідова, ту зиму експедиція пережила без втрат. На кораблі були бібліотека, піаніно і навіть грамофон. Сідов на собачій запряжці об'їздив, дослідив і описав північно-західний берег нової землі. Але друга зимівля біля острова Гукера виявилася надзвичайно важкою. Паливо й харчі закінчувалися. Всю команду, включно зідовим, вразила цинга, але він не падав духом і намагався підтримати інших. 15 лютого 1914 року сідов із двома супутниками: матроси Лінник і Пустотний, на трьох собачих запряжках рушили до полюса. Він був важко хворий, але не випускав з рук компас, щоб матроси через жаль до нього не повернули назад. 5 березня 1914 року Георгій Сідов помер на руках своїх супутників За три кілометри південніше острова Рудольфа Матроси поховали його на острові, над могилою зробили насип каміння І зверху поклали той самий прапор, який Сідов брав із собою, щоб поставити на північному полюсі Іменем полярного дослідника Сідова названо «Дві затоки» та «Пік на новій землі» «Льодовик і мис на землі Франца Йосифа», «Острів у Баренцевому морі», «Мис в Антарктиді» і «Криголам Георгій Сідов»,